Köszöntölek benneteket ismét a természetgyógyászati szakterületek közül még hárommal szeretnék foglalkozni és kicsit kivonatolni a választás megkönnyítése érdekében. Bármint mondtam, a legjobb az, hogyha valamilyen személyes tapasztalást tudtok szerezni ezzel kapcsolatban. A reflexzónaterápia, a fitoterapia és a kineziológia az, amivel szeretnék foglalkozni. Csapjunk is bele rögtön. reflexzóna terápia, bár kicsinek látszik, mert hogy főképpen a talppal foglalkozik, és méreteiben ez nem egy hatalmas nagy terület, nem olyan, mint egy egész test akupunktúra vagy akupresszúra, mégis nagyon fontos és hasznos tapasztalati tudomány. Ugyanúgy, mint általában a mikrorendszerek, hiszen a, a talp, mint felület és terület, szintén egy mikrorendszerünk, gyakorlatilag az egész testünk kivetülését tartalmazza. Oda-vissza kapcsolatában a fenn az úgynevezett reflexzónák és a szervek között, Tehát a reflexzónák, Problémája, az a szervben, a hozzátartozó szervben gondot okoz, és az adott szervnek a problémája kivetül a reflexzónára. De ez egyébként minden egyéb mikroránszernél így van, nem kell ezen különösképpen csodálkozni, inkább örülnünk kell neki, hogy a folyamatok azok diagnosztikára és terápiára is lehetőséget adnak az oda-vissza hatás miatt. Maga a a terápia egyébként nagyon előnös terület. Egyszerűen elsajátítható módszer, nem kell hozzá segédeszköz, mellékhatásoktól mentes, gyorsan enyhít különösen funkcionális zavarokat, betegségre való hajlamok kideríthetők segítségével. Nagyon Lényeges az egyéb iránt, be kell, hogy szúrjam ezt a kis anekdótát, hogy valamiképpen meg ízleljétek, tapasztaljátok az adott szakterületet. Hallottam már egy ilyen kis sztorit, hogy valaki nagyon hát, szerelmes lett ebbe a területbe, és azt gondolta egyébként teljes joggal, hogy ez egy nagyon kis delikált szakterület. Nem hatalmas, tehát belátható el sajátítható, viszont a hasznossága az vitathatatlan. Viszont amikor először találkozott azzal, hogy valaki a talpát oda elé, akkor hát rájött, hogy mégsem ez lesz az ő területe. Tehát azért tisztában kell lennünk azzal, hogy még a saját lényünknek a preferenciái. Megint személyes megjegyzés, mert hogy... Ez az, amiből leginkább tudok merítkezni. Annak ide, amikor orvosi területet kellett választani, akkor ezt sejtettem, vagy tudtam akkor, hogy valamilyen manuális területet fogok választani. Majdnem mindegyik tetszett, de azt tudtam, hogy a szemészet az biztos nem, mert ha valaki a szemhez akkor én arra nagyon-nagyon érzéken vagyok, és ez a későbbiekben is beigazódott sebészként elém tehettek bármilyen véres, kennyes, csúnya dolgot, elnézést a ér, azzal soha semmi problémám nem volt. Hát a szemhez nem nagyon lehet hozzányúlni előttem, mert akkor, akkor úgy nagyon visszahúzódok, és ezt a területet valahogy nem bírom. Ki tudja, hogy miért van ez, és milyen karmikus összefüggések vannak, nem is akarok itt elő de lényeg az, hogy valami kis Impresszió hogy gyűjtsetek az adott területről, és remélem, hogy ezen nem beszéltelek be melleteket a talpreflexológiáról. A fitoterápia érzésem szerint az a terület, amelyet bármilyen természetgyógyászati területet választunk, egy kicsit azért tudnunk kell művelni. Tehát ez, ez, ez, ez azért alapvető, hogyha egy páciens jár nálunk, a legalább tudjunk neki valami olyan kiegészítő terápiát adni, ha nem fitoterapeuták leszünk természetesen, hogy milyen gyógyfürdőket vegyen, vagy milyen gyógyteákat iszogasson, milyen aromaterápiás lehetőségek vannak. Ezek ugyanis bármilyen orvosi, vagy bármilyen természetgyógyászati terápiának csodálatos kiegészítői. Egyébként önmagában vívve a fitoterápia, egy nagy-nagy terület, a hagyományos, mondjuk így, hogy bizonyítékokon alapuló e, nyugati orvoslás az a leginkább hasonlítható az objektivitás vagy a leírhatóság tekintetében, úgyhogy e, semmi hókusz-pókusz nagyon jól leírható, több ezer oldalas e, hát, szakirodalma van, csak tanulni kell, azt hiszem nagyon sokat. Ez megint nem lebeszélés akar lenni. de a szerintem nagyon összetett. Én személy szerint tudtam, hogy nem fogom választani, mert egy-két olyan példát láttam, ami alapján azonnal látható volt számomra, hogy ez a terület például olyan embernek való, aki olyan környezetben nőtt föl, vagy élt, vagy él jelen pillanatban. is amikor alapvetően találkozik növényekkel, nem véletlen, hogy, hogy Gyuri bácsi Magyarországon egy ikonikus figurájává vált a, a gyógynövényekkel való gyógyításnak, bár, mint kiderült, ő is olyan 60 éves kora körül, vagy az kezdett el ezzel foglalkozni, de az egész család ezzel foglalkozott, és ő már a nagymamától is lesette, tanult el ilyen uh, tudásokat és módszereket. Ezen kívül olyan környezetben élt, ahol nap mint nap megtapinthatta, megnézhette, meg, meg, nézhette, meg uh, ízlelhette a gyógynövényeket. Szóval ez az a terület érzésem szerint, amit önmagában, tankönyvről nem nagyon lehet elsajátítani. Ha valakinek mondjuk lehetősége van, rendszeres természetjárásra, vagy egyébként is természetjáró, vagy már gyerekkorától kis botanikus, annak ez egy csodálatos szakterület. Az én családom jó pár tagja biológus, ráadásul botanikus, növénybiológus, ez már önmagában engem leveszélt erről a területről, mert hihetetlen szaktudással rendelkeznek, és amit e időt lehetett, és jelenleg is így van, azt a szabadban töltik, és állandóan kontaktusban vannak a növényekkel. Remélem, hogy ezzel segítek, mint sem rontanák a választásnál, mert egyebekben, mint egyébként másrészt, hogy gyógyszer és családban felnőtt ember hihetetlen fontosságúnak és hatékonyságúnak tartom a fitoterápiát. Definiáljuk azért valamiképpen a gyógynövényterápiát, de tágabb értelemben azokat a, gyógynövény, azokat a növényeket tekintjük gyógynövényeknek, amelyek a hagyományok vagy az irodalmi adatok alapján gyógyítár céljára felhasználtak a múltban vagy a jelenben felhasználnak. Egy szűkebb értelmezés szerint azt tekintjük gyógynövénynek, amelyek gyógyítás céljára felhasználhatók, mi pedig azért, mert megfelelő mennyiségben tartalmazzák a gyógyításhoz szükséges hatóanyagokat, és még egy szempont szükségeltetik, hogy ezek a hatóanyagok ezek házilag kivonhatók legyenek a gyógynövényből. A növényi drog, mint olyan kifejezés, az a gyógyhatású növénynek azon része, amely a anyagot tartalmazza, és ezt e, például a magyar szabványban, vagy gyógynövény könyvekben rögzíti. E, ez a növénynek gyakorlatilag bármilyen része lehet. Ágvég, bogyó, gyökér, gyümölcs, hagyma, kéreg, rügy, virág, termés, bármi. Jó, ezek nagyon szigorúan rögzítve vannak. A gyógynövényeket valahogy csoportosítani kell, de legalább ötféle csoportosítás van, csoportosítható hatóanyagaik szerint, a felhasznált növény részek szerint, tehát a drog szerint, a kivallás módja szerint, a hatás erősségük szerint, és az szerint a betegségcsoport szerint, vagy azok szerint a betegségcsoportok szerint, amikre majd föl fog használódni. A növénynek nagyon sokféle hatóanyaga van, ezeket csak felsorolásszerűen mondom el, az írásos anyagotok, ezeket azért részletesebben tartalmazza. Kérdések is szoktak lenni ezzel kapcsolatosan, meg az előbb elmondottak szerint jó, ha tudjuk, a növényekben vannak szénhidrátok és nálkaanyagok, vannak likozidok, szaponinok, keserű anyagok, csíprös anyagok, csér vagy csérző anyagok, és még jó pár, de.